Седем разговора с Духа Господен. Разговор първи. Опътване. Аз зная самата истина. Но и да я изкажа или да я е туря във видима форма, ще ли те ползва теб, за когото се говори всичко? Тази истина е велика, но как стои твоята вяра спрямо Бога? Готов ли си да послушаш и да изпълниш това, което сега ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъснее в своите намерения да ти не открие това, което трябва да знаеш и което е необходимо за твоя дух. Силата е в търпението, но и то си има своите граници, защото ако има някой да се нарече дълготърпелив, то е Бог, на когото милостта прибъдва. Обаче, ако Божието дълготърпение се е съкратило, що има да кажеш на това? Зная, че всички неща могат да се спират или карат до известна мярка. Но вън от тая граница, която Бог е положил, всичко е риск и злото може да сполети кого и да е. Да, злото, казвам, неугасимия огън на ада който търси жертви и разрушения. Обаче виждаш и съзнаваш, че силата на вечна го е необходима при извършването на всяко нещо и дел. Защото какво поръчителство би имал някой, който искаше да извърши известно дело, за да убеди другите в правотата, ако това Самото дело нямаше отпечатъка на Божията ръка. Самото това поръчителство на Господа стои величието на работата, която е почната с Неговото съдействие. От първом тя може да не е имала този изглед, но с течение на времето, съслагането на истините в правия си път, ще се окаже най-после, че Бог е работил тук. А такива дела на Бога не се мерят само с приходящото време, но с вечността, в която всичко, което се развие в своята пълнота, ще докаже своето божествено происхождение. Сега на делото. Каква полза, ако се съмняваш в своето призвание или се двоумиш за работата, която ти се дава да извършиш? Твоето съмнение или твоето двоумение, което изпитваш, може да не е плод на твоята душа. То може да е натрапено отвънка от някои неща на твоя ум, за които Бог не е отговорен. Обаче да бъдеш в сила да ги примахнеш, трябва да съпоставиш душата си в пряма връзка с този. Живия Бог, Господ на виделината, и да му изкажеш по един прям начин своите нужди, своите намерения, и да видиш, какви ще бъдат неговите одобрения понеже, ако една мисъл, която се е загнездила в душата ти, или едно семе, ако тя или то са от божествено произхождение, щом те дойдат в съприкосновения със своя източник или почва, изведнъж ще покажат своето произхождение и своето естество. Защото всяко зародиш се опитва, или оплодотворява на своето място. Зародишът на кой да е живот изисква своята подходяща отроба. Следователно, ако условията са такива, че изискват подходящи средства за постигането на едно благородно дело, то вече е време да се потърсят те, където и да са. В тия условия се изпълнява послушанието на волята Божия. Защото Бог не само иска да вършим Неговото дело, но и добре да го вършим. Това е именно причината, дето Бог за дълго време поставя Своите избранници под дълъг и тежък изпит, за да привикнат на делото му, което има да постави върху тях, за да го извършат тъй, както той сам би го свършил. А понеже делото Божие в този свят се води от човеци неопитни и невъзпитани в пълнотата на истината виделина, става причина да замедлява в свой ход, за да се даде време на Духа Божий да изправи непоправимите неща. В това именно се изпълнят думите господни. В Словото му, че у нези, които го любят, всичко, което им се случи, им съдейства за добро. Съдейства им по този начин именно, за да ги уведоми, че в бъдеще не трябва да постъпват тъй, както в миналото. И от тук, ние казваме, че животът не е нищо друго, освен опитност. Да, опитност, която може да се каже, че е добита отред грешки по наше ведение или неведение. Но все-таки всичко трябва да върви вътре в своите граници. Погрешките се превръщат на ползи само тогава, когато любовта влезе да работи като сила. Тук се оказва същия този закон, който работи в природата и който обръща уния вредителни елементи да работят за полза на човечеството. Знай, че живота ти зависи от много малки неща с които Бог ти е поставил във връзка и не могат те да се пренебрегнат без щета на сама тебе. Затова, като си тъй изложен на опасности, нужно е да си постоянно под ръководството на око Божие, което бди. Ето, днес почвам да ти разкривам едно по едно някои неща, които ще ти са необходими. И приготви се следователно да ми слушаш до край. Защото ще ти говоря като наразумен. И тъй пътят на живота е продължителен и при това труден за възкачване. Всяка стъпка да се вземе на нагоре изисква усилия, труд и постоянство. Висшите блага не се придобиват лесно. Казва се, който победи, не ще се даде венеца на живота. И това е вярно и право. Не могат всички да наследят Царството Божие. Защото у мнозина няма желание за доброто, да сторят плод, достоен за покаяние. Че това вътрешно предрасположение Бог като сазира определя само унеси, в които има готовност и желание да пожертват всичко най-драгоценно, само да се здобият с драгоценния бисер на Царството Божие. Но всичко, което съм ти казал до сега, не трябва да ти обезпокоява. Защото невъзможните неща от човека у Бога са възможни. Думата ми е за теб, който не трябва да се смущаваш от нищо. Защото на теб всичко ти съдейства от Господа за добро. И тъй като Бог ти е възлюбил, на това кой има да каже нещо? И ако Той показва на теб милостта си, кой може да се възпротиви? Защото Бог не е човек, да да се измени, нито син човечески, да да се отвърне от намерението си. Той има власт и сила да стори все, що желая и що мисли. И няма кой да му се противи. Обаче, необходимо е да се научиш да познаваш всичките Божии пътища и да ги пазиш с целостта на сърцето си. В това седи съвършенството. В познанието волята на единия. Истинен Бог. Господ Спасител Велики са Неговите благословения Които е приготвил За онези, които го любят Там Горе в небето Има славни обиталища Приготвени за праведните За чадата Божии Имам още да ти съобщя Че в твоята душа Вече Бог Приготовлява онова велико изменение, което е свойствено само на синовете Божии. Твоята душа ще прогледне скоро, като през нови очи на света, на всичко, което се върши около теб. Не ще ти бъде тогава чудно да разбираш ти скрити тайни, които сега сплитат умът И мога ли аз да говоря откровено с теб да ти дам да разбереш това, което съм натоварен да ти изявя. Защото нещата имат значение само за онзи, който разбира, който има разумение в сърцето си. Не мисли, че небето е безчувствено към твоите усилия. Всяка стъпка, която ти вземаш нагоре и напред, радва всички там горе. Ние не спим, но бодърстваме винаги. Ние не стоим, но работим всякога. Нашата радост е в изпълнението на своята длъжност. И каква радост чувстваме ние, когато сме призвани да извършим даже най-малкото и нещожно дело, което вази много пъти възмущава. Нам не ни е трудно нито да усещаме наскърбление, когато минаваме да изпълняваме както най-високите служби, тъй и най-малките. Единственото нещо, което огорчава духа ни понякога, то е когато ви видим да сте взели път противоположен на любовта Божия. И ако не е Божието дълготърпение, ние скоро бихме се разправили с грешните и техните постъпки. Но любовта изисква търпение. До се препълни чашата на търпението, и тогава беззаконията се посещават. Помнете, че небето не може да търпи ни най-малкия грях, нито да го потуля. Всяко и грях трябва да се накаже и поправи. Онзи, който го е извършил, трябва да съзнае и се покае и познае, че грехът е нещо противоестествено на духовната природа на синовете Божии. Грехът е плод не на невежеството, както някои мислят, но плод на пъкала на непокорните сили нада на грехът всякой може да извърши, щом се отрече от Бога и почне да не зачита неговата воля себе си, своето сърце. Затова безверието в живота винаги води греха след себе си, защото преди човек да се греши той трябва да се отрече от Бога и да помисли, че Той не е всеприсъстващ и всезнаещ, че може да се извърши престъплението без да го забележи някой. Ето корена на греха. Когато някой човек затвори своите очи и сърце и каже в себе си, няма мен кой да ме вижда, аз сам трябва да се грижа за всичко, за себе си. Той вече е извършил греха в своето сърце. Той вече създава път, план на живота си, който с всички непростими средства почва да изпълнява. Такова е едно дело, колкото успешно и да е, няма в себе си Божието благословение. Скоро или късно, краят ще е гибелен. И светът само Бог има правото да създава и урежда живота. Според както иска. Всякой, който казва, че не познава Бога и не иска да изпълнява Неговата добра и блага воля, е роден от лукава го. Такъв човек. Какъвто и да е, каквото и положение да занимава, ще се намери един ден в това място и положение, в което само бесовете на поднебесния обитават. Грехът в живота е двояк. Когато една душа върши всичко, според щението на своето сърце и се отрича от Господа, да е Той господар, и когато една душа възпира духа в себе си да стори доброто, което може и възпира Господа да го извърши чрез него. Виждам сега, че моите казвания те беспокоят, защото си много чувствителен да не би и ти да си замесен в някое престъпление. Но не бой се. Трябва да се осветлиш сам от себе си и да приемеш истината като видилина душата си. Да ти покаже кое е добро, кое е лошо. Грехът се почва от сърцето. После минава в мислите. И най-после във волята. И ето това, което беше скрито, става вече явно, т.е. почва да се извършва. Затова Духът Божи винаги настоява да има най-първо в ръката си сърцето, от което излизат всичките лоши помисли. 25 юни 1900 година Словата на истината ще се сбъднат през този ден, идущия ден, и ще се утвърдят всичките думи господни, които е казал на всички свои раби, пророци и свещеници. Знаменията на вика, които настъпват са предпоследни на времето на праведния съд Божий, който ще посети земята и всички живи и мъртви на нея. растението и безверието, които носят греха в себе си, ще бъдат погубени отсред. Господ ще погуби нечестието и людите Негови ще повика. Време е вече, когато всички трябва да се утешат в истината на Неговото присъствие. Благословени отнине всички, които любят Господа Бога. Мир да бъде над тях. Мир на всички, които уповават на Него. Така говори Господ Спасителя. 30 юни 1900-та година.